Wa man yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara Nabi Osman Hari Syaudin saya berbesar hati nak kasi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemam kembali kuliah tafsir kita dan pada kuliah lalu kita telah bincangkan sehingga ayat yang ke-89 kita ulang semula daripada ayat ke-86 hingga 89 ini tuan-tuan jumaat Allah Subhanahu wa ta'ala qa'uz billahi minasy rajim faraja musa ila qaumihi wa dwanasifa قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم موعدا حسنا أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن عملنا أزار من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم إجلا جسل له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَوُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّ وَلَا نَفْعًا صَلَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati Berkatalah Musa, wahai kaumku Bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang melalui itu bagimu Atau kamu mengkehendaki agar kemukaan dari Rabbmu menimpamu Lalu kamu melanggar perjanjianmu denganku? Mereka berkata, kami tapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu Maka kami telah menemparkannya Dan demikian pula Samiri menemparkannya Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu Yang bertubur dan bersuara Maka mereka telah berkata inilah Rabmu Dan Rab Musa tapi Musa telah lupa Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada permintaan mereka Dan tidak pula memberi kemudaratan apatah lagi manfaat kepada mereka Pada peningkatan yang berhantilan dikasihkan sekalian dia telah pun faham Mengapa berlaku keadaan seperti ini Setengah riwayat sebagai contohnya Oleh Al-Imam Ash-Shawqani Dalam tafsirnya Fatul Qadir Mengatakan bahawa Nabi Musa Bila bertemu dengan Allah Taala Allah telah bertanya Mengapa Engkau tergesel-gesel Datang kepadaku dalam keadaan meninggalkan kaummu Dan mereka sekarang telah pun dipengaruhi oleh Seorang penjenayah di kalangan mereka Seorang Dajjal Seorang munafik Iaitu Samiri Alhamdulillah pun, Allah SWT dengan limpah kurnia tidak murkailah Nabi Musa. Dia beri dengan kitab Taurat dan antara perkara pertama yang dilihat oleh Nabi Musa pada hari itu, dengan wahyu daripada Allah SWT, dia telah melihat seorang lelaki. Dalam wahyunya yang Allah gambarkan itu, dia melihat seorang ahli syurga. Lalu Nabi Musa telah pun masih ta'jub dengan lelaki tersebut. Ini dia sebut alimah syauqa'ani ketika bertemu dengan Allah ini. Lalu dia bertanya, Ya Allah, Ya Tuhanku, siapalah lelaki ni yang hebat masuk syurga ni? Lalu Allah SWT telah menjelaskan kepadanya ka fihi. Aku akan khabarkan kepada mu, wahai Musa, tiga sifat yang ada pada dirinya Kau beritahu lah kepada umatmu Kalau mereka mempunyai tiga sifat ini, mereka akan masuk syurga Apakah dia, Ya Allah? Yang pertama Kana la yahsulun nasa ala ma'atahumullahu min fadlil ciri ahli syurga yang kau lihat ini yang kau mesti terkejut kagum padanya adalah seorang yang tidak pernah merasa hasad terhadap orang lain terhadap kurniaan Allah kepada kepadanya. Ini. Nah, ini ciri ahli syurga yang pertama ya tuan-tuan. Yang kedua la ya'uq walidayhi dia tidak derhaka kepada ibu pun Yang ketiga wala yanshi bin nima dia tidak membawa propaganda. Apa propaganda ni tuan-tuan? Mengadu domba. Kalau tiga sifat ini ada pada umat, ada pada seseorang di kalangan umat wahai Musa, dia confirm masuk syurga. Betullah maksum tuan-tuan, orang yang tidak pernah dengki kepada orang lain. Patutnya kita melihat orang lain berjaya, kita rasa bangga. Kita punya seorang alim yang telah pun berjaya dalam dakwahnya. Dia orang, kita merasa bangga. Alhamdulillah syukur pada seorang alim yang dapat memaksi keluar daripada kesatan. Dan kita rasa dengki pula selagi so, kita seorang je yang memiliki ngusanan online semua tidak ada sanad tidak layak untuk menyampaikan ilmu apa ke sedengki begitu tuan-tuan dan Allah sekalian hindari kita ber sifat dengki kerana dengki ini menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT ditambah pula dengan takabur la yadkhulul jannata fi qalbi miskalu habbatin fadlal min kibr tak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya sebesar zarah perasaan dengki kepada orang yang lain yang kedua ialah walidai dia tidak merasa akaya uk tidak berhak Beribu berbuat apa ni Walau yang syubhana Yang ketiga dia tidak membuat propaganda, menyebarkan fitnah kan, menyebarkan luaskan fitnah dalam masyarakat. Ina ladinahy habun anta sya al fahejatul ladinah aman ulahum azabun alimun fi dunya wal akhirah. Allahu ya antum la taalamun. Surah An Nur kan? Orang yang suka menyebarkan fitnah di kalangan orang Islam suka melihat fitnah tersebar. Kita kerja dalam media dan tentu anda mula kalsia dengan menyebarkan fitnah. Ya fitnah ni haram hukumnya. ni Seolah tidak ada yang baik di kalangan wa'isah Dalam satu hadis Kalau kita lihat dikumpulkan dengan mundiri Dalam At-tarrib at-tarhib Antara sifat orang yang beriman ini, Ali syurga juga pernah Nabi yang SAW Ditanya, mengetahui pada para sahabat Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As Qulna ya Nabi Allah Man khairun nas Qala zu kalbi makhmum Wa alisani sadif قال كلنا يا نبي الله كان أرفنا لسان السادق فمن قلب المخموم قال هو التقي النقي الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا حسد قال كلنا يا رسول الله فمن ألا أثره قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة كلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ألا أثره قال مؤمن في خلق حسن كلنا أما هذه فإنها فينا kami pernah bertanya pada Nabi Allah Pada Nabi Muhammad SAW Wahai Nabi Allah Siapakah manusia terbaik Nabi jawab Orang yang hatinya Orang yang hati makhmum Makhmum Makhmum ni tuan-tuan Makhmum Kha, mim, waw, mim Mim, kha, mim, waw, mim Siapa dia yang memiliki Hati yang makhmum Wahai Nabi Kalau lisan usadiq Orang yang paling baik adalah orang yang memiliki hati yang makhmum Dan lisan yang benar Pransabat tanya, wahai Nabi Lisan yang benar ni kami tahulah, orang yang jujur Tapi mana pula orang yang ada hati yang makhmum Makhmum kata Nabi adalah orang yang hatinya penuh dengan takwa dan bersih Tak ada dengki pada orang, tak ada nak zalim pada orang lain Kemudian pransabat tanya lagi, wahai Nabi Itu tinggi sangatlah Nabi Siapa yang bawa daripada itu agaknya Tapi dia baik juga Nabi jawab, orang yang benci dunia dan cinta akhirat kami rasa wahai Nabi ni pun tinggi juga. Semua kan cinta dunia ya Nabi. Kami tak mengetahui siapa yang lebih benci dunia dan cinta akhirat lebih daripada Rafi'. Rafi' ni maula Rasulullah Pembantu Rasulullah SAW Siapa lagi yang ketiga Nabi tak masuk yang pertama jauh, yang kedua kami tidak kecuali Rafi' je. Ha ni tengok sahabat menitahu dok tuan-tuan padahal semuanya ahli syurga. Syurga neraka bukan milik kita kan tuan-tuan? Baik Rafi' mau bil Rafi' maula Rasul ni telah pun dipilih oleh mereka orang yang hatinya benci pada dunia cinta pada akhirat yang ketiga siapa yang Nabi agak ni. Nabi jawab orang yang paling baik juga adalah orang yang akhlaknya sempurna akhlaknya bagus akhlaknya dipenuhi dengan mahmudah mereka menjawab kalau gitu ada chan lah kami termasuk di kalangan mereka kan Nabi tuan, -tuan ni boleh kat laksana tengok kan orang hati baik akhlaknya baik ahli syurga kan tuan? bukan bergantung pada ilmu kalau ilmu itu syarat untuk masuk syurga Tentulah Iblis yang pertama masuk syurga tuan-tuan Tapi kerana hatinya dengki Maka tak ada peluang untuknya mendapat rahmat Allah SWT Maka janganlah dengki kepada orang lain tuan-tuan Inilah yang disehut oleh para ulama tafsir Contohnya Ash-Shawqani Dapatul Qadir Apa yang dipelajari oleh Nabi Musa Antara wahyu pertama bila dia bertemu dengan Allah SWT Di gunung Tur ini Di bukit Tur ini Tur ni bukit lah tuan-tuan sebenarnya Kemudian Bila Nabi Musa bertanya kepada mereka Nabi Musa pun pulang kepada mereka dengan perasaan marah Nabi Musa Telah diberitahu Allah SWT Apa yang terjadi kepada kaumnya yaitu anak lembu yang mereka telah buat Lalu Samiri mengajak mereka untuk menyembahnya Dibuat oleh Samiri Dia ajak mereka untuk menyembahnya Dengan alasan bahawa Anak lembu itu Tuhan Dan Musa Tidak berusaha untuk mendapatkan petunjuk daripadanya Setelah selesai Nabi Musa yang mulaiatnya Allah SWT pun Memberi kepada Nabi Musa Kitab Taurat Dan Musa kembali kepada kaumnya Dengan perasaan marah dan sedih Ghazban marah Dan Al-Sifah sedih Dalam satu pandangan Pandangan mengatakan hampa Dia sangat sedih atas kelakuan kaum itu Baru sekejap ditinggalkan Mengingatkan mereka terhadap janji Allah Yang telah menyeratkan mereka dari dikejar di Fir'aun Memulihkan mereka dengan kerajaan dan kepimpinan Yang mereka akan nikmati selepas itu Tapi kerana kesalahannya menyembah anak lembu Dan persisahan yang teruk berlaku di antara mereka Maka Nabi Musa telah pun Memberi kepada mereka ni amaran, ingatan Apakah lama sangat Lama sangat ke aku tinggalkan kamu 30 hari 40 hari Lama sangat ke Dan tempoh itu Kamu telah melakukan syirik Pada Allah SWT Ini nah, kerja dari tuan-tuan Yang dimulia kat maskerian Buat yang kecil Langgar yang besar Buat yang kecil apa dia Kembalikan Harta milik cipti Yang berada dalam Simpanan mereka Itu satu perkara lah. Itu yang baik Tapi benda tu kecil Nak banding dengan Mereka ni telah menyembah patung berhala yang dibuat oleh Musa Samiri memanglah membakar harta yang bukan mereka itu bukan syariat mereka memang benda penting tapi kecil nak banding dengan melakukan benda yang besar iaitu syirik pada Allah SWT dengan menjadikan patung berhala lembu sebagai sembahan adakah logik akal kamu patung yang tak boleh nak menyelamatkan kamu mempunyai manfaat mudarat Allah yang telah menyelamatkan kamu melepaskan yang kamu dikejar oleh di Fir'aun dalam lautan itu kamu tak sembah Patung ni kulak yang kamu sembah Di sini tuan-tuan Dibuatkan kesehatan Disebut di para ulama tafsir Contohnya Al Imam Ibn Kasir dalam tafsirnya Mungkin dah sahih tafsir Ibn Kasir tuan, tuan Satu kita tafsir yang menarik Yang penting untuk kita memahami kalam Allah Buatlah investment akhirat Kerana padanya ada banyak nur Tadi-adilah tafsir Ibn Kasir tuan-tuan Baca sendiri pun boleh faham insyaAllah Boleh kita buat kesimpulan di sini? Mereka berhati-hati terhadap perhiasan-perhiasan kerti yang diambil ataupun dihanyutkan Allah SWT ke tepi pantai Mereka berhati-hati terhadap perhiasan itu Benda ni kecil saja, Sehingga mereka melemparkannya di tanam dalam lubang Tapi mereka telah menyembah patung berhala anak lembu Mereka menghindari satu benda yang kecil tapi buat perkara yang besar Seperti yang disebut dalam sebuah hadis yang sahih daripada Allah bin Umar r.a bahawa dia telah ditanya oleh penduduk Iraq Penduduk Iraq ni datang bertanya kepadanya Kalau darah nyamuk kena pada pakaian Apakah semayang dengan darah nyamuk yang kena pada pakaian itu Menghalang keesahan semayang tersebut Faham tak tuan? Kita tepuk nyamuk pada pakaian kita Maka berdarahlah pakaian tersebut Kecil je Kena darah tersebut Lingkungan darah tersebut Kecil sikit Penduduk Iraq datang bertanya orang alim macam Abdullah bin Umar benda kecil. Mereka tanya tentang darah nyamuk pada pakaian sah tak sembahyang dengan ini. Tunawar berkata apa le lah orang Islam ni sibuk dengan benda kecil. Tapi mereka telah pun mengabaikan tanggungjawab yang besar iaitulah mereka telah membunuh cucu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, Zainal bin Ali. Dibunuh di Karbala ini, dia adalah perkara yang pada mereka tak ada apa-apa. Dia sibuk benda yang kecil dalam nyamuk Dilupa benda yang besar Padahal Menuntut atau mengembalikan Kemuliaan orang Islam itu lebih utama Dikembalikan Islam kepada tempatnya lebih utama Tentu ada boleh kat bahasa sekalian Benda kecil dia sibuk Benda besar dilupa Tanggungjawab untuk menegakkan Islam ini dan sebuah negara Itu dilupakan Tapi benda-benda kecil yang dibalah-balahkan Lepasam mereka yang menceritakan tentang bid'ah. Bid'ah ah benda yang boleh dikatakan Banyak khilaf padanya tapi tutup aurat pun tidak La ilaha Buka aurat tu apa hukum tuan-tuan Nak banding cerita tentang tahlil Banding cerita tentang Kunut semayang subuh Apakah ia beda Tapi anda sendiri-sendiri sendiri tak pakai tudung Macam mana Pakai-pakai yang buka aurat Benda kecil yang sudah diposisikan lama Para ulama berlapan ada Terhadapnya tak payahlah diungkit-ungkit Tuan-tuan ini mulai kat masyarakat Benda yang lebih besar Lebih kita lihat sebagai priority Top priority Tapi itu dilupakan Jadi di sini kita dapat perhatikan Nabi Musa kembali dengan perasaan sedih Marah terhadap kejadian yang berlaku Dia telah membawa kitab Taurat Setiap orang yang berakal memiliki hati yang teguh Pasti tahu bahawa menggunakan Mengambil patung lembu menjadi Tuhan ini Satu benda yang tidak dapat diterima akal Sedih Nabi Musa gelisah dia terhadap apa yang berlaku oleh kaum ini Lalu Nabi Musa telah berkata Bukankah Allah telah menjanjikan untuk kamu Satu kebaikan dunia akhirat kalau kamu taat padanya, Mengikut apa yang aku suruh Bukankah dia telah menolong kamu untuk menyelesaikan di kamu Menyamatkan kamu dengan musuh Memenangkan kamu, berikan banyak kurnia maka alman wa salwa lagi Tentuan dimulai ke aslihan Afata'ala'alaikum ul-ahdu'am al-aratu' Ayyahillah alaikum wa'adamun ur-rabbikum Telah lama ke masa ini Amri sulit bahasa Arab Jika kita belajari Merujuk kepada banyak perkara Kadang-kadang bawa makna bal Iaitu tetapi Jadi seolah-olah kat sini Musa berkata Apakah tahun masa perjanjian itu untukmu tetapi dengan perbuatan kalian ini... ...kalian mengkehendaki kemurkaan Allah turun menimpa kalian. Menimpa kamu semua. Kerana kamu melanggar perjanjian denganku. Lalu... ...Badi Syahimah berkata... ...terkejut mereka. Takut mereka. Sedar mereka berikan lain itu. Mereka menjawab... ...kami tidak melanggar perjanjian denganmu... wahai Nabi Allah. Semuanya semua berlaku di luar. Kemampuan kami. Kami telah pun terpedaya oleh... ...Musa Asamiri ini... Kami telahpun Merasa berat terhadap Perhiasan Yang dibawa Oleh kami bersama-sama Yaitu dipanggil sini Awzara minzi Nacil kaum Awzara ni Pada bahasa ram Menujuk wizir Wizir ni maknanya Bebanan Kenapa bebanan? Karena perhiasan ni Bukan milik mereka Kalau kita lah Ada kereta memang Tuan-tuan Tapi bukan kereta kita Kereta pinjam Bebanan Waktu malam kita Tak boleh tidur malam Fikir bagaimana kereta ni Dia menyusah kita Bukan dia satu kebanggaan Kita ada duit yang banyak Bukan duit kita Dia orang Kita pegang bebanan waktu malam nanti kita tak ber tidur nanti aku ditangkap orang disembeli orang untuk ambil wang ni bukan milik aku jadi satu bebanan eh, tuan -tuan? jadi itulah yang berlaku kepada Kip, kepada Bani Israel yang membawa barang-barang kipti mereka telahpun merasakan periasaan satu bebanan untuk mereka sehingga datang solusinya iaitulah melemparkan periasaan tersebut sebelum ia dibakar dengan doa oleh Nabi Harun tapi di situ Musa Azamiri telah mengambil kesempatan untuk berdoa lalu Gengaman tanah pasir, laut yang dibawanya itu Tukar menjadi patung lembu Yang mengeluarkan suara Ia merupakan istirahat kepada Allah Sebagai ujian untuk mereka Akhirnya mereka telah disesatkan Sehingga Musa datang untuk membetulkan kembali Dan apakah hukuman terhadap mereka yang syirik kepada Allah ini? Hukuman untuk mereka ternyata tidak sama untuk kita tuan-tuan Adanya taubat untuk kita Tapi tidak ada taubat untuk mereka yang berdosa besar dalam peristiwa ini Nanti kita lihat Apakah ketetapan Allah untuk inderaka ini? selama puluh ribu orang kena melakukan satu upacara membunuh diri sendiri kita akan lihat perkara dengan akan datang itu merupakan perintah Allah SWT terhadap ingkar dalam sepeninggalan Nabi Musa dalam masa empat dua hari itu memang patut ujian tersebut dikenakan kepada mereka dan kita akan pelajari juga sifat-sifat Yahudi dan propaganda mereka untuk merusakkan dunia ini dalam Kuliaan Kandang, Allah alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallahu wa barakatuh salam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa barakallahu ikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh